Book 2 98. 98 98 Kata sambung berpasangan Doppelte Konjunktionen, Doppelte Konjunktionen. Perjalanannya Memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Keretanya memang tepat waktu, tetapi terlalu penuh. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. Hotelnya memang nyaman, tetapi sangat mahal. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Dia naik bis atau kereta. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Dia datang malam ini atau besok pagi. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Dia tinggal bersama kami atau di hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Dia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 dia bukan hanya bodoh tapi juga malas. Er ist, dumm, er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Dia tidak hanya cantik tapi juga pintar. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Perancis. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Saya tidak menyukai Opera maupun Ballett. Ich mag weder Oper noch Ballett. Ich mag weder Oper noch Ballett. Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. Je schneller du arbeitest. Destu früher bist du fertig. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pergi. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Semakin tua manusia semakin akan nyaman dirinya. Je älter man wird, desto bequemer man wird. Je älter man wird, desto bequemer wird man.